أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من الذي يقرض الله قرضا حسنا قرضا حسنا فيضاعفه له وَلَوْ أَجْرٌ كَرِيمٌ <تصفيق> من ذا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهِ بل طریقی سر ترغیب ورکئی انفاق دا لجل لجلال او بلار کې دال نه دا ځین د پاره د خرچې د پاره او سکل د سوال له سوق د چ قرض ور کی الله ته قرض هيستا نو دا سوال او له مقصود ده دینا هغه ترغیب دی او تیزی ور کولې په انفاق باندې نو الله فرمایي سوق دې هر انسان چې وربه کې الله تعالی ته قرض حسن قرض خيسته خيسته مطلب دای چې په اخلاص سره او خيسته مطلب دات چې خيسته مل ورکیو بهترین جهاد ګوري جهاد مطلب کم زینو کې خرچ کول بګار دی او بهترین مال به خلاص سره خرچ کې نو دی دویل کېږي کار حسنه او بیالهجلله جلال و د نه تعابیر په کرض سره وړو نو دا مع نه نه چې الله قرض د ماج دی او قرض په نسبت سره انسان د سګ چې انسان چېله کرض ووررکې واپس ضروراخلي. ند کې شاره د دی خبرې د چې انسان ته به دې بله ضرور میلاوي د د بدل لوموالی ته اشاره د سنګ چې قرض واپس کوول شي نوتاب هم دته د سواب به شکل باندې اخرت کې هغې کې واپسی کولی یو بل خبره الله کوي چې فهضفه الله بیا ټبل کېديله نسوم د ده اخلاس مطابق دبلیگی یو پا, یو پا او یو پا وسا او یو چه اللہ ووالی بیگیر حساب او داگی عجر خیستا انسان تبا ملاویگی کې کی بسیوائی ولہو درد بارا عجر کریم صواب خستبهی باخیرت کی دا ترجیب دي صعبو جدي دا ترجیب ور دي ناغي خپل معلومه خرچ کړو لکه عبد الله مسعود رضی الله تعالی نو پر مې کله جدا آیات نازل شې نسابید انصاری ابو دهله نبی اسلام السلام ته یا رسول الله الله زمون نه د کر زیرادہ کې نبی علیہ السلام وبرمل نام یا بد زاحدا و ته یا رسول الله لاس راګا نبی اسلام السلام ولله स्वर्ग او وبرمل چې دا باغ چې دې زما دامه وررک لاجلله جلال د په کرځ کې او دغ په د باغ کې شپک سو د کجررو بټی او د د کروله او مدا په د باغ کې وه بچی په د باخ کې باختته راې او د بار نه اواز ورک چې یا او مدهده د د هده مورې ې زما کور والله هغېویل ل بیک تهوي د باغ نه روه ځکه د باخ چې د ماخپل ربطته ورکی د په قرس کېناغم د پې غمبر ب بیاې وي دا چې نه دا خونده دی په کار سفرې خدل په کار دی هغوی دی نه تپوسوکو ستا د دی بیا ګټه دې خررسولو ګټه تا چې وررکو. ناوته یې استاده به استادي ورکول هډیر الوی پیدا وګلا دې روایت کې دال پس استادي ورکول هډیر الوی پیدا وګلا او بیا خپل سامانو او بچي د باغ نرا بارګلو او نبی له سلام پرمایل چې هم من عزق رداء فل جنال به تحدا سمر بعیدا بد ہداہد پرا دا کجورو د غنجونا په جنت کې ینه دې رضیاتی بعیدا غد پره پدی باندې چې هغه د الله جل جلال خود پرا هغه انسان چه ورکی نو دا روکی گی نا دا زیع کی گی دا دنیا کې سیوا کی گی واخیرت کیم سیوا کی گی آو کبر کیم انسان تا ملاوی کی تا دیوچه سم رزمون علماء اکرام چی دی چه دا خیرت بکرینو آغای روز پزان باندېږي جی سنا سدا اللہ پر اور کل یا پی سی ملو شی ہر ذہنہ ملو شی باغی کے سنا سور کل زکد دین رو رو سمندر جڑے گی اودا دے انسان پر سوا کی کی رس پر ازبان نہیں یوم در المومنین اور پس زیر دے مومنان ہوتا او خطاب دې نوې له سلامتا يا هر امتيدا الله پرمحي چې یاد کا باغ اورز د قیامت باندې ترا چې توونه انسان چې کم قران ته ناسته قران وای پیغمبرا د پیغمبر ته خطاب نو مت مراد دې چې توونه په دې ز قیامت باندې ممنان سړی مومنان معمنانېښځې یسان نرو هم چې روان بئ د د راړه یعنی د اماال وړړه دی نهمراد د راړه د بټیو د سیلوو نه د چې چا را خیریت کې غټه بیټې نو بډی راړه نه نه راړه د الو د ایمان راړه مراد ده. د بعدده توورناه مورات ده ځکه د نور به ختم شي دسپمه به ختم شي هلته کې چې ګم انسان سره د عمل و راناوي. پهخوا د پول سررات کې یا پلی سررات نه لږ مخکې انسان ته به به دیاه کې رانام میلو شي د دپه. چی پول بانده که ما تیاره ده انسان پده نری پول بانده. چی ده تور اینا تیره ده او تا ویخته نو باریک ده. انسان پاگه باندې تیر شي او درانا با دوو جه اتونو ده. بین ایدی هم داده خیط را بونو ده. اما اولان ده داده مخ که و بی ایمانه ماو دارنگی یو نور ددی خود درابونو دان نو بازو مفسرین و هو خو ویلی دی مہتاو من کل جہاتیم علا قدر عمالی خیدر ابنا مراد طول جہات فاترابو در خیدر اب آو دارنگی مجمع البحوث والذي گړګړي دي جنت وو تر په دنځه ظاهر د قرانم دوه تر پهنه ذکرګړي دي لاندې د لاسونو ینی مخده مخې ده او په خي اتر په باندې دې دوه تر پهنه په قدر باندې زده د اعمالو اللہ کا حاکم روایت ہم روڑے دے صحیح روایت دے ابن ابی شیفم ذکر کڑے دے چیو تاؤنا نورهم علی قدر عامالهم دیتے بور گولشی رڑاب باندازت عامالو یا مرون علی سرات بپل بانی بدیریگی منهم من نورهو مثل الجبل بازی آگا چې چیده غروم رانا بیو بازی آگا دی چیده کجوری ده بوٹینا و آدناهم نه هم نورن نوری آلا ای بھامی من نورو ہو آلا ای بھامی ہی آو کمزور راناو آلا آگا چیده غپا غٹا گوتا کله برانای او کلب ملیگی او کلب بلیگی آو, آو بیایی لکلی چیده آبا ده پولیس رات سرائی څې کله دې په پولیس رات باندې تیریږي ندره سوداو نه کانو خلقو ته حامل نامبم دا څنګه رنګه ملويږي یا مخ نه يا خي طرف نه رڼا بم په تا تر بونو باندې او ارچي کا پرانش کیه بدبخت خلک دي ندی ته بعمل نامد ګس طرف نه يا د شاده طرف نه ملويږي میهدا خبره جدارانا د د دی امتی اسلامیه د پاره د یاد ټولو امتونو د پاره میهدا خبره که د ټولو امتونو د پاره شي نو د دی امت دارانا غب زیاته تیزه اجلا او ابهائی لکه بشرا کوم الیوم جنات تجری دې زګی لیکلی دی تفسیر وسیط والا چ بیا د دی رانا جدا انما يكون من النور للامه الاسلاميه اجلا وابها من النور الذي يكون لغيرها کا مرانا جدی امتی د پرینا ب ډیر تام اید اگر انا نو جدی نور ز بارای او دی تب وی لکی گم زیر چې بشرا ګم نند د ستاز دپزییرې او خوشالی دي چې ظزه چې د جنناتون چې د داخلی دلې باغونوته دا. تجری منته د لنار چې بهږې والاندې د هغین نه نروونه انیر د اوبوب د ګبینو به دارنګې د دا شرابو به او د فه به. بہترین خون والا دو دنیا والا پشاننا اور اللہ پرمائی چی ذالک ہوا الفوز العظیم آوزا چی دا کامیابی غلوی کامیابی دا من دل لذی سوک دیا کسا یہ کرے اللہ چې قرض ورکې الله تعالی ته قرض حسن قرض ده اخلاص قرض بهتريہ تواي دعا ہے فاو بسواب کی الله تعالی دا قرض لرا له ود ددبارا دوشن به کی ڈبل به کی ول ود ددبارا ماجرن کریم ثواب خوستے په اخرت کی او یاد کا یو ما اوور ترل مومنې اول معامات چې د به وې معمنان سړیو معمنانېښځې یسان نرو هم جمنډې به نورو هم راړه د دوئ با نهدي مړاندې د لاسنو د توی یعنیې مته او پهښته راپو د تو بشرا کوم او ما وی لیکي ک باتي او چيزه خوښالي ستاسو د پارانن رض شه شه دي جنات دخول جنات داخلي ذلبغ نو ته تجري من ته علنهار جي بهي کي بلان دي داغن نه اورن سلور خالدين ذَلِكَ دَا كَامِيَا بِجِدَا دَ دُخُولِ جَنَّاتِ وَالْفَوْزُ الْعَظِيمِ دَا كَامِيَا بِالْوِيَدَا الحمد لله رب العالمين وَلَحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ الْعَلَمِينَ وَلَحَمْدُ مُحَمَّدِ وَعَلَيْهِ وَالَيْهِ وَسَبِعِ